Kotzak desekreti sekretia Beko de segia. Ozan zer gaitin behar izbiztan da, eh? Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitzen gita nostu mara izi. Ingelz ez azmatu zen showin eta tellin moduak kontatzeko ez Minan helburua ez da izaita bost klon, klon edo bost, irtsin ez perfektuak bete. Bada hori bakizu zubi egiteko bertsiarengan eta gauzak erakusteko, espikatzeko kultur alea. Ekin dela gutxi jakin dugu hamabizinineagilek, adabaki ekoizizexaaren eskutik, Joseba Arrio handiaren poemak eta aipuñaak zinemara ekarriiko dituztela. Eta honen beri emateko proiektuaren trailerraren aurkezpena ikusi dugu eta webgune bat ere plantainarri dute gure oroitzapenak, Puntxu Adabaki Puntxu Eus, hain zuzen ere. Ba Euskal Herriko eta Beste Herrialdetako Amabi zinemagileren artean, e, hanem unioz, ondarri bitarra ere aurkitu baitugu basurdeak edo El salto de Beamón, eh. Filmen Egillarekin e mintzatzeko tartea ere aprobetxatu nahiko guneke gaur, ane, buinoz kaixo gune. Kaixo. Ondo, hemen ere. Ondo. Bai, bai, bai. Etxe gabitz. Eh, aurkezpeneko trailerra entzun dugu, Errudaiako hainbat irudi ikusi, aski aurreratua da lana, da? Bai, bai. Eh, ja, bueno, ai dia 12 direnez, ba gehiena ge, denak ez badira ere, gehienak ja filmatuta eta e, posproduzioa egina ere, orain inbiardana da, ba, guztiak bildu eta itxura eman. Erranen dugu zurekin batera parte hartuko duten zinemagileak Maider Ruleaga, Josu Bartinez, Eugen Green, Itziar Lemans, Carlos Quintela, Asir Altuna, Maialen Sarasua, Fermi Mugruza, Oskar Alegria, Mireia Gabilondo eta Ozkan Alper Direla, Eta kontatuko diguzu, zehazki, zer galdegin azaizuen? Ah, bai, e, gauza izan zen, ba, e, sarri honan diaren, bere literaturaren unibertsotikan, e, ba, bueno, erabat aske izan zen gainera, baina asmoa zen hortikan ba, norberak askatasun guztiz e, bueno, aukeratzea, Ba, berdine olerki batetik aterata edo ipuña edo eleberria edo guztia irakurri eta iradokitzen dizun hori Ba, egidei batean bihurtu eta, eta islatzea, ba, irudietan irudieta soinarekin egiteko e, labur batean biltzea hori bai hamar e, bueno, ba, minutotik gora halba genuenez pasatzea baina batez ere e, egitea interpretazio bat e, erabat aske eta pertsonala ba, sarrri handiaren e, literatur unibertsotik, E, abiatuta. Uhum. Baina e, ez da oso argi gelditu behar du ez dela e, are e, le edo olerki edo ipuin baten egokitzapenik, baizik eta e, bueno, horrek iradokitako zeozer istorioak ez. Arene simbologia e, ardattz izan da eta bueno, handikan inspiratuta, baina ez da egokitzapen bat, Eta oinarrituta, bere unibertsua islatzeko modu bat. Mm -hmm. mm. Hori baitzen helburua bere unibertsua islatzea. Hori da, bere unibertsua ba, orain arte e, izan da ba, antzerkian, e, literaturan musikan eta beste disiplina ezberdinetan ba, e, izan da biapuntua edo oinarria sarrion handiaren e, mundua ez. Baina e, zinemara orain arte, bai egon bueno, ba, zen hasier e, altuna keintzuen e, topeka. E, lagurra, sarri honen diaren e, ipuin batean e, oinarrituta, baina e, hola film luze bat, ez da, oain arte egin, eta gaina, bueno, ba, film kolektibo bezala sortua, eta, bueno, experimentu arriskatu bezain erakargaria iruditzen zeneri, bai. bai, bai. Eta gero gainera, ba, hori 12 zinegile, ba, bakoitza beretsekoa, bere estiloarekin bere eta bakoitzak aukeratu du gainera e, sarriren eh um, literatura unibertso zabal horretatik ba, atal edo e, bueno, etapa desberdinak, ez? Eh? Orduan ba, nikuste laburbilduko duela oso ondo Irudi eta Otsaren bitartez, ba, Vale. mundu hori. Nola iditxiz eta izan zuri proiektu? Lehenik eta behin, nik parte hartu nuen, igorrin filmatu genuen udaran, e, filmatu genuen Josu Martínez atala, ama izena duen atala, e, filmatu zen bai baigorrin, eta bueno, ba, deitu zidaten, ez ginen pertsonalki ezautzen, baina, bueno, e, bai, e, le, lekeition topatu ginen behin, eta, bueno, ba, Entzunda ere, ba, ekoizleken ere izena entzunda zuten, eta, ba, bueno, ba, e, laguntzeko deitu ziaten. Ba, taldea osatzeko momentuan, nita soro itu ziden, eta aneo nintzen. Eta gero ja, ba, bueno, ba, e, e, egitasmo aurrera zijoala, nika nagurtu nituen, eta behin ba, deitu eh sanes ea atal hoietako bat nik eh, filmatu nahi nuen. Ta ordurako ja ba baneukan ja ez dakite izan fiskat goxokiagoan entzen kentzen dizutenean bezela ni bai gorrin oso ondo pasa nuen lan asko ingenuen baina hain egitasmo eh, politika iritu zitzaidan eta hori ba eh Adabakikoen dei hori izan zen oso oso onertsako posgarria eta bueno aukera ba, ematea Hori e Josu Martínezen atala bezela, ba, beste atala bat, atal bat egitea eta gaina pentsatu lehenengo goza etorri zitzaidana hori burura, ba, ba, erabat desberdina egiteko aukera hori, eh? Ba egitasmoa berasteko aukeran eri ere ematea. Eta bueno, ordutik. Uh -huh. Etazuk e, ere Zarrionagiaren obra bat hautatu behar izan duzu eta hori oinarri hartuta ez zure interpretazioa eginduz. Bai, nik aukeratu nuen, e, kasu hontan Guztia iaia ia guztia berriro irakurtzea, sartu nintzen eta papa pa, pa, hasi nintzen e, bere hasierako ipuinetatik ba, ba, azken eleberrrira eta e, inuen e, pixkat begiratu orokor bat, goitikan da berriro hasi nintzen irakurtzen olerkiak behin eta berriro irakurri nituen baina hain zabala da. Eta hor duan, ba, bueno, egin zan, ba, egin dut guztietatik e, gelditu zaizkidanola gauza batzuk engorde buruan, eta gero, ja zuzenean jo nuen, ba, berak, e, laro garren urtean edo, inguru hartan idatzitako batez ere emperadore eroaren eta magi indazuk amamila ipuñetan edo, O, oinarrituta, baina esan bezala pertsonaak oso desberdina dira, historioa ere, da urrundik ere oinarrituta. Bere unibertsua, baina nere unibertsotik ikusi. orduan duan, mm. aske, aske, eta hori bai, eh? aspi marratzekoa da, ze askatasunarekin lan eginal izan dugu. Batez ere izan da, eh, motivazioa eskatu digute, eta gogua, eta ilusioa. Eta hortik aurrera ba, nahi genuen modura moldatzea, beti egon dira babesten, eta horrek lagundu du pilagatai. Uh -huh. Eta zuk e, zertan jarri duzu azpimarra? Esan Zanduzu interpretazioera bat askea dela edo ze alderdi azpimarratu nahi zanduzu? Ba, ne, nik egin dudana da, bueno, maitasuna, maitasunaren inguruan da, baina e, bikote baten harremana maitasuna bakoitzak e, une desberdin batean biziduen e, bueno, une hori, ez? E, bateke itxaropena dauka Ba, beraien harremana, sendo guanean, sendotzeko gai da eta e, zail egoten da, ba, bikotea, ere ba, motivatzeko eta bikoteak aldiz, ba, bueno, daukana badaukanez, ba, ez daukanaren bilea ibiltzen da. Ez? Eta batez ez ere e, kuadroen munduan, bueno, erakargarria egiten zait hori ez, ba, kuadro batean emperadoreroa ipuñan bezala, ba, kuadro batean, o, margo batean sartzeko aukera hori eta jokatu dut ba, ba, hori margoarekin eta kuadroak, eta errealitatea eta eskaparate barruan eotea, o kuadro baten barruan eotea. Mhm. Mm hmm. Irakurri dut ere egitasmo hau Auzolanean egindako. Bai, hori teren. da. Auzolanean egindakoa da, ba, horregatikan ez da e, enkarguz egindako proiektu bat hor diru bat jartzen dizute eta hori burutu behar beraiek eskatutako ekoizle batzuk eskatutako produktua egitea, ez? Hau hemen Auzolan kolaborazio E, Musutruke egin duen e, jende pila egon da. E, Azpimarratu behar da, amabi laburroietan ba, bakoitzean talde baten bate errepikatu da, baina baina bakoitzak bere taldea osatu du eta bere inguruan filmatu duen tokian eskatu ditu mesedeak, o, jendea motibatu du eta eta jende askok parte hartu du. Nik bai gorri nire. E, miresgarria iritu zitzaidan nola antolatu zuten ura eta herriko jendea ba bakaterina egiten etxetan ba loiteko ere ba, jendea preste egon zen ba beraien etxeetan tokia egiten taldekidei eta herri e, guztia lanean ez eta motivatuta nire kasuan ondarribin filmatu genuen eta berdin ba, lokalak nike lokalizazioak edo dekoratuak lortzerakoan ere ba kontatzen zenun zeintzen egitasmoa eta egia esan Asiera etikan, ba, hori erakargarria iten zaio jendeari. Ez zuk gauza bat saltzen duzunean motivazioarekin, eta batez ere parte hartzeko aukera maten duzunean, ez bakarrikan makina bat bezala nahiteko, baizik norberak, e, naiz eta musutruk izan, gutxinez ba, bere artea jarri bat dezake eta bere iritzea eman bat dezake, orduan ba, talde lana, Da, ez? Eta ordoan kasu honetan izan da partaidetza pentsatzen dut guztira ba, zerrenda baten goba genuen zenba jentek lagundu duen eta parte hartu duen eh, gogoz uh -huh. ba, izugarrizko zerrenda lortuko genukela bai. bai. Onda ribien grabatu zenuten zen. Ba, ikuk e, alde zarrenik aspaldian baneukan gogoa, alde zarrenik guzen zaite kalenagusia eta hola, eta irutzezitzen olako batean zaia izango zela, ba, ba hemenak, lortzea, eta, bueno, bor, ba, udala ere ondoen zen, lagundu ziguten. E, egia da, bi egun, soilik izan zidela, orduan, ba, bi egunetan, eta egun batean kalean, kale nagusian eta kale nagusiko etxebe batean, lagun batzuk utzi ziguten etxean, egin genuen bigarren eguna. Bai, alde zarrian. duzu den gueniko dena, edo postprodukzio? E, e, nik nerea bukatu dut. Gertatzen dana da, ba hori, ba, amabi piezen, piezetako bat besterik ez dela, eta gainera guztiak lotuko dituen transizioen e, ardura ere ez tala nerea. nik neria ja bukatu dut, eta jakina, ba, bukaer arte ongo nahi oso, Oso erne, adi, ean, ba hori, amabi hoiek baze ordenean joango diren, eta nola lotzen diran bat zupestearekin, eta ea, gure asmoa dena, ba, betetzen dugun, ez, dala, ba, unibertsu zabal bat, e, ba, mundu e, labur ezberdin hoien e, bitartez, ba, islatzea, edo baintzatea, omentzea, nola baita. Mm -hmm. mm -hmm. Amabi zinebagile horretara, Denak ezagut zaituzu? Ez, ez, keba. Entzunda gehiinak, baina ola pertsonalki ez, gainera hori kuriosoa izan da zen, e, ia bete batzutan, e, urte egin dira, eta ez dugu batzuk bestekin. Ekoizleak adabakikoak bai ondia guztietan, nik uste dudanez, baina e, guk bakoitzak egin dugu gurea, eta ez gera bildu inoiz, ez, ez gera elkartu, ninten, horrendikan ez, ez dute uki, aukera ba, beste 11 hoiekin esertzeko edo, edo bueno gure inpresioak elkar eh, aldatzeko edo ez ez ditut guztiak ezautzen egia san. Uste azkenerako Aperako, omen da? Bai, hori da, orain etopera daude, gero eman behar zaio, ba, itxura ere, ba, soinu aldetikan, eta, bueno, ba, nola, esan bezala, hain estilo desberdinak eta bakoitza momentu batean eginda, eta talde, e, talde desberdinak eginda, ba, hori guztia, ba biltzeko, eta itxura on bate mateko, E, behar diaia bete batzuk mm -hmm. <laughs> lana bai, lana eta egusiko emaitza ederra udazkenean beraz e, prinsipioz izango duguna eta hala, ba, nik uste proiektuaren berri jaso dugula gaurkoan zure lanaren berri ere jaso dugu eta eskertzen zaitu guen ba, guzti hau gure ekin e, konpartitu izana e, gora raziko dugu Guegune, ezta? Bai, hori. Firme edo proektonen berri, jaso baitezak ezuek ere, gure oroitzapenak puntxu, a da baki puntxu bami eskar. Zuri. <gülüyor> Bizitzean bezain Garratza izan enda Bigarren tekik kara Maitar zuna bezain Gozoa Iru garren tekik kara eriotza. Desain leuna La garante ki kara my heart to my Bauntan burratuko dugu, gaurkoan gure emankizuna. Bihar bestelako gaiak jorratuko ditugu gure emankizunean, eta bihar artesaten izotberaz. Izanungi, aio! Aio! Dezerria da zeru mugaz landa, lausotzen denerria. Dezerria da bizitza jokoan, hartzen dudan egun zentia. Eskaileretan bizitzea, dezerria kutsa utx guztiak dira. Doi hotzez ez talitako kaletan paseatzea Ezerria da ormako erloju baten ondoan atxeden hartzea biluztu gabe boean etzatea talan brozko nabigatzea Ezerria da 8xoak dauden basoetan sartzea Eta 8xo gabeko basoeta Seria bai. da istorio historiara egutea serieridas de artea haste azken da gandea eseria da bi bicicleta Istritu bat hiltzea eseria da a quientxixura izateko bizizarra los Ustea, de serriada y de copa peruccia de seriariaada o lacoada vis de seriana asgotan er rep absurdo diluudi de seriaada Edoñor ztabal duko ez duer, ikaraz eskutatzea. Dauden, vaso eta zartzea. Eta ohoz gabeko, vaso eta elune bait. Desiliada har maihuru baten saldo koru tenelurre. Edoño zabalduko Ako txak desekreti be abadu, yeah, benko segia. Ozan zer gehiagin berriz biztan daren. Bara bakatuko non zuen, zinema zitzen gita nostu mara izi. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Mena elburu ez ari zaita bost, kloon edo bost, zantzariztinez, perfektoak lehen. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko behitzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA